سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شره لي صدري ويسر لي عمري وأهل العقدة من لساني يفكه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَا خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و دی مرکزی مسائل دو دی یو جہاد بی سبیل اللہ تعالی او دویم انفاق بی سبیل اللہ تعالی او دو دوار دوارا تنزیم او آداب زبوریون دو تنزیم اصول ذکر کول ان زقایتی دو تنزیم دوارا ذکر کولی د کړه تاسو جماعت پارټي تنظیم جوړوي دوولدا چې باغ پاټي او تنظیم کې څومره خلک دي داږي عقیده بوي وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون دیمه قاعده ذکر کا ده قانون بستا صدا الله کتاب واتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه قاعده ذکر کا چې جماعت ارکان وفایي کار وکي کامچور بني هر سړی بیکار کوي د پارتي هر ورکر نو الب جماع پمخ کیږي ولتقم منکم امته يدون الى الخير او بیدو قسم مخلوق ذکر کا یو قسم خلق بدا چې چی قیامت کی بدا غی مخونہ روخا او یو قسم مخلوق بدا چې چی داغی مخونہ بتک او داغی وضاحت من بیگاؤ کو چی طور مخلو والا اہل البدعا او اهل الشرک چې بدعا دکړې د پیغمبر خلاف وکړی صلی الله علیه و الی و سلم نو داریم مخونه به تګ او چا چې د سنتو موافق ژوند کی ته رکړی د قران موافق ژوند کی ته رکړی داغه مخونه به روخاني او رانه بکای داولت توحیدی ذکر کړه الله فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور اوزنا نس بکې د دې زنه فضیلت د کوم ذکر کوي چې دا خپل حیثیت معلوم نه دي ته د دنیا نه به تر مخلوقي ته خو الله دې زه پیدا کړي چې تبد الله دین خلقو ترسه دا الله پیغام به خلقو ترسه خلق به الله د دشمني د پیغام برد خلاف او د دین د خلاف نه مناکي استادا ډیوټي دا زګه بجناب محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم د نبوت دروازه بند شي وی دا او داغه نرستګل او جناب محمد الرسول الله تر قیامت پورې ټول عالم لپاره پیغمبر دی زګه د یوه او حق او د پادشي وی لکه صحابو صحابون ورستو دا دین ول پادشوا او تا وین نو ورستو کبی تا وین ول پادشوا به حق ورستو عالمان دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وارسان دي نو انبیاله مسالم نجادات پر خودی خود خود و نه مالای پر خودی دي نه دولت پر خودی دي بلکې اغه د دنیوی وراثت پر خودی دي ترې اغه پسلا شي نو پکارداري چې کله هو سره په پیغمبر رسول باندې کینی په ما سنب د پیغمبر کینی نو پکارداري دې د حق خبره کوي قران وي ولو علا انفسكم کدا خبرسته په خبر ځان راشي ته هم په حق خبره کوي او خصوصیت اومت اومته چې الله پذي چې علما په یاد کړی دي او هغه علما نن د پیغمبرانو اوغادي اوټي کای الله فرمای کنتم خیر اومت تاسوی خورتا اومتونو نا اوخرجت لناس اوباشی لشیویې چون کلیشیویې د بار د خلقو یلستای سیاب داوې ته بل سړی د لارخه دا کاردار ده د الله د پیغمبر پیغام خلق ترسه زګر الله بي فرمای بلغونی ولا ويا که یو آیات د ذکرې نو بل خیام یو آیات د ذکرې نو بل له خیام زګا بهتر هغه سوګده من تعلم القرانه وعلمه که قرانه خپلې زکو او به فلته خیل دا بهتر ده او بحتر بولنی جلاللہ کلام دعا بذمر الوشان والا دعا سی کتاب جی کمی فرشتی رو فرشتو سردار رو جبریز دا تمام ملائب سردار رو بیا چی با کم شپکر دے دلوح محفوظنا دل, دل دنیا اسمان تا لوې مې یو او تختیده چې واری باندې قران مجید لیکل شوی دی څنګه زموږه تا ماخه لا پوتې بدکښ کړ باندې فاتحه بقرہ عمران نساء مایدہ نام داسا د قران دوه ترتیب دي یو د موږ ترتیبي مسحفيو ترتیبي مسحف مطلب دا چې دا څنګه موږ که زموږ قران دا ترتیب دي یو ترتیب لوزولی دی زمزور مطلب دا چې کم ضرورتو وو دا هم موافق قرآن نازل شوی نو دا قرآنی کریم په یوش په کې الله دا الا می شهادتنا د دنیا اسمان درول غلو هغه شپه په ټول شپو کې به ترګه وی ليله تل قدر من الف شهر دا شپه عبادت د زر او میاشتو د عبادت نه به تر ده 83 سال اوساره له یادې اګه الله عبادت کوي او الله قبول کوي او کوم کس په دغه کښ په عبادتو کوو ریویش په عبادت دا پرنس 3 سال د عبادت نه دی ولی د قران نور شوره دای چې کما میاش کړه لګل دا نو اګه میاش د طول میاشو سردار نه شهر رمضان الذي انزل فيه القران نو بیا جی پېغمبر ګم پېغمبر ورونه نازل شید دا قران اوغه پیغمبر امام الانبیاء امام الانبیاء رسول پیغمبرانو امام بیا چې پکم اومت نازل شې دې نكونتم خیره امه ته تاسو د ټولو دنیا بهت ورو متي او بل به تر کې هغه سره به دی دې چې دا تعلق چا سره قران سره زكى الله و کنتم خیره امه تاسو د ټول نا غره امتیه اخراجت للناس راواسلی شییده به خلکو تامرو نا بالمعروفه وتنحونا عن المنکر د تاسو به حکم کوئ دنه کو د قران او سنت عن المنکر او من کوئ به خلکو لا دنا روا وقارون نام په دین کې څ کوم کار ناروا دی دا غينه په خلک مڼه کوي او کوم کار چې جائز دی غينه په خلک را بلي نن سبا د موبایل له انسان د دین اګهټ ختم خطر کړی دی کښبګي مستر کیو موبایل باول په لاوي بل کار نشته سحر دی راپاسي په زړه دې چې دې وی الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا ويل النشور شکر دې خدایا په ما باندې یادېمر غواکړو او تاسو بیا را پور تک الله عز وجل تعالی بیا و بس کی یم دغې نه مخې مخې موبایل ګو چې واتس اپ باندې راغلی په انستګرام باندې سني راغلی ټوټر باندې سني راغلی په خپل سبا کې هوی چې اخیره کې دې دې د دې نه ستخیر ورته مو نه کی دا ټور اسی زخير بلي کښتا نه خیر قران کې به په کارګاوي چې سړې سحر الله یاد دي او زه قران یو حيات یو رقو یو صفات یو جزء یوزر قران ووی او الله لزام سبحانه الله زه تعالی لزام سبارم زم ما پکار زم روزگار زم ما قسم کې دې خیر او برکت واچي لطان هون عن المنكرید هر منکر مبه تمن او موبایل د ټول نغړب منکر پدیره چې پدې باندې کم یو سست اخوخنیغه وړه دی یعایس ته به دا غی نوټیفیکیشن بندې تبغه ایپ بندې خستاب مرګرو کی د مرګرو مرګرو کی او د مرګرو کی بصوکی چې داګه ایپ سره به تعلقی داګه د وځره متا درایس یعنی مطلب دا په یو سړې د اترو دکان مارکیټ باندې لا شي کنه او د اتر وانه نی اتر وانه نی هم بده ته د جامونو خوشبو څخه د اترو په مارکیټ ترې او چې یو سړې لور سره دوستانه به مخکته کوولې جوړه راوي خامخا په سر کې لوزي او د بجامو په بریو کې اوه کې وسوره کوي نو چې تاسو غلطي نو دا اړه دا ورته د وژنبا یو چېستا ارډي ترازي ستا د موبایل هغه وبیا اکثر به د مستديګي مصیبت داړي چې اوسس باغه شیر کړي او افغانستان بو سرهوم راځي دا وسرهغه هم شیر کړي تاسو به به دې کدا چې اپ دې چې سم یو شي شیر هم تاسو ما مرګره نو که سره چې ابرار دا شیر کړي او سره په هند او سره اسماعیل او سره دې اصل و چې دا چې پښتانه پتلګې شوګل د کورینو کوی کی مزي دا دا غلط سیس نظام ساتي او دا د دې ګنازه چې د مرګ نه رسلوم دنیا کې پاتې کیږي څنګه به پاتې کیږي تا یو غلط سیس د موبایل نشرو یو غلط سیس د شیارو ته مرشي دنیا دې هغه به د سیس نه زینه او خلک پولیس تامینل نه مرګ کېدلې هغه سره هم ځکه يوم تشحد عليهم ارجلهم وانسنتهم بمكان يعملوا كما مشيت اقولوا باغي رباغي ويه دتاور دا يوقو تاوركا لايتي وركو يا ديور سبل سووركو بزاستا من لمطولي كلي وجدي له حتى رواصه ها نو که زم ما د ټولکه خلک چې کوم دې زم ما فالو ورشي نو مرګ وسره ليز راکی یا مونږه به ورو ورو راولې زم ما دې فالو ورینه نو دې لپاره به ناروا سیس د شیارقی چې زم ما فالوینسي واجی نو الکه بدی به د قران اصل قران یو یا شرکا خدایشته کلس لایکیان به د رسول بده کلس فالورسته پاګه باندې راځي دا داولی د شیطاني شي جیله نتن هونانی المنکر تبو منکی خلق رضا بدونا و تؤمنون بالله او ایمان براڑی پا اللہ بانده ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر اللهم کچل دا ایمان روڑے وی کتاب والو بخبر کتاب نداب والده رضی احترا وان منهم الامی مؤمنون اگره دا کاثر یومیشنو دا بیدین یومیشنو با خوابا ملیان جا کردیوی وان یارګ افلانې سره ومآ پس سوف کې نو درې کې تا دې ګرځېنه دا څه و؟ لا دې سره ما غوښمه حاضر نه و زګټي ورغره لا نن د جمعې امام دومره چکلا ایستو واده د دیلوې دومره موبایل وروباجي او هغه څنګه کم سایلنګ یو خاطر په لغه یې ورزې دي نو هغه یو کانګرس خدای کارو به جړہی وي د امام چې ترور وسول مسلمان سو استاذ سره دومره له موبایل ده ما سره ده تاسو سره ده بنسره ده بنسره ده بنسره ده انګريس پرمیشن کې کامیاب شو مسلمان اوسو وایم ورکيو غلکه تا ته ریکیزو غطا نه وي ایمان کب سکه تا ته وبې ديناږي دراوسته بزنس تا په یوځل کې په واست په یو موبایل کار نه کیږي د 2 ساعته د سبا په ورو دوو کار نه کیږي په بدره ساتي څنګه چې بې دي کې تا ارډیشي والی زممازه موبایل رین دومره نه چې کور کې دغه شبلو دا بلولو ولا بل ولا هغه ټول الله يمنهم المؤمنون باذل دین ایمان والے دیو اکثر هم الفاسقون او دیر دی ماته انکی دوکم دا د الله دی ایمان والے لدی او ایمانه بیې لې یزرکم الا عذاب اوس دغلت غلط سړی د غلط سړی مرګ دی دوستا دوستانا څخه دا او وی لې یزرکم الا عذاب چرېم zarar نشه رسوله تاسو ته مګا د خلیره دی باندې د مصیبت خبرې کوي وای یو غادیدکم یولکم کذا کا دوران جمو کی تاسو ترانو وګرځي تاوله شاګانی به خوندلې ثم لا یوسرون د بیا سرندا ځونکړې شي زوری بات علیہم الایہم عز الله وعلى شویلې پدیبانې موهر د خواری کم سے گیلتا سرا لان دی کای ام بحبل من الله مگر پڅکیږي ودای ذلتنا پرسید الله جہد الله کتاب دے وحبل من الناس او پرسید خلق او جماعت د صحابو دے کدی دومر ورفیو په مدې پته دي نه نه بچ او باو بغضب من الله او را یس دی په غصہ الله کی حضورات علیهم المسکنا او اول شو پدیمانه خواري ذلیل مخ کی او اسخارم شو ذالک بیان نام قانون دا بدی او ځوان دي چودي یک فرونا بیاات الله چې کفری کول او الله پایا دونو وےقتلون الانبیا او جلب پیغمبران حق پر اس د غیر الحق نامناسبه ذالک بما سووا کانوا یاصدون دا پس اور دا دي چې دینا فرماني کړو او اسو نه فرماني وَكَانُوا يَا تَدُونَ اَوْدِو دَحَدْنَ تِرِدُونَ کی طول اہلی کتاب طول یہود کی نبت خلق دے اللہ وَنَنَا لَيْسُ سو سَوَاعَا نبی برابر من اہلی کتاب داری کتابونا امت قائمت جو ٹور کے دے قلق والات بجن باندے یت لون آیات اللہ جللی آیات نداللہ انا اللیلی بسیش اشپی کی وهم یسجدون او دیدی دی اللہ لطابدار یؤمنون باللہ ایمان راڑی پا باندې او و بورس داخیرات و یا امرونا بالمعروف و ینحونا عن المنکر حکم کئی خلق لدنے کو او بنات منا کئی خلق لدنے بزونا و یساریونا فی الخیرات او تلوار کئی بکار دنے کئی کی دنه کی کار دیو بلله موګه دا ځان د مخکی پورا نیت الله په نیت دې سره یو ځړې نه په دې نیت باندې د کړي غاړه کې موګه ټقوالو چیرې مسافر راځي او بوبد کی د مسلمان به او د سماد به کی ځان له وګره واسي په ساروي وو سره یې په دې بازار لګو چې نو موګه ټقوالو چې هغه سره سره لوټړي نو خو په عمون مشه ځان له وګره اغولو موګي ټقوالو بث کسراغه چې هوتا چا لالهګه موګي ټقواله پدیلار باندې ځی ګوډانځي پدی په ټکرو وي کېډو بلوزی اغولوګه دو موګي وڑوول پدی یو موګي په ټقوالو او وایسته توګه سن الله جلل تعالی دپوول اراده د دواله غوا اراده د دواله غوا او ما او تاجی کور جوړوون لاره په لې انچې زه له اچې بیا س্লাইډ ان کور د جوړو هغه لاري منځلې مو څه لپاره؟ وشالې زموږ کور د ځخپاسانخه دې غاړه پاسانخه کیږي پاسا خیر دې که د حق کوله دګلیو غمال دي پر حق باندې کوزي یا سادهي پر دې حق الله چرم نه و الله حق او تا تغلو وږي او پر حق دنه وږي ماته څل مخې وېدو یو حدیث پاک راضیجی وسړې نه مثال په تور باندې هغه چا د بیر نه بازور اکړخو دکټ او کورته رالو پر کټ کې بازو لغو دواله سړی موږ شو قیامت کې بس دوړو جګړه ای بازو والا وایي چې تا زماده بیر نه بازور اڑ کټ کړه دې کورته دی ولې دې د بازور اک چا چې غلا ګړي هغه ورته خو ما ماځه د دنیا خبره دنیا کې با دي د ترالو جنور مامله جوړو بازو سکه غوې نه مرولو هغه بل کښته نه مالو خل بازو راګي د دې بجګړې د جهنم فرشتي و راشي کمن چې الله به جنم مقرر خړي د دوه لګو چې له کومه ټګړم فساده وای با چې ماده ته دې ویر بازو را کټ کړو او دنیا کې مې کټ کې لا غوړو او له موږ دوړ د اخرت تر اغلیو دې بازو وای دوله ده کم زیده را را را پرشتی برده وی بوده جهنم ریخ که برده بازو غشی آقا بخامخشی لگه بنده خونه ده ده برده وی چه آون دک کده ورانه چه روای بیسنگ بیخلو سبه مونگ یو پرشتی بده یو یو بده بروایش او جهنم لبه پر روایم که بازو بسیده یوه وقا پچاس هزار سال ده. هزار سال دو وخت الارشي مامازي ومره ولادت په بازو په انتظار باندې دغه د جهنم د ویښنه بازو را وګږي اوoverlineoverlineږي چې کوز د خالق وخاږي بده یو غو به پرېدي او کنه کله چې د اخیری په در درور شي او دا خو خانه به چې بده یو خو په باندې پرېږم نو په دې اخیری وخت کې باندې بازو بیا خطر غره غره غره دې و بیا ور بځورشتي وادوی خفقې که ما مستریګيونه زمونږ ته کډیږي درچی دل بیا دته او بیا په جهنم وېستلای شي بیا باغه بازو رواړي تاخه په بازي او مثال ماوي علي اوسې شراغله چې پر소وري حقيقي مالک تا ته بخنن نه دا کړی او د ژوندې بخنن نه دا کړی او خبر هم رمزان بوکای مثال په تور باندې زږ جونډیو او تا زمان اغلو زمان الاغلاو کا او زما په ژوند باندې او ستا لکلے, ما په خنه غوالي نو زه د دیمال مالکم ستاسو په خله شو زه هم با سيد ته پوهيوه نه ما په خله نو ما شو او په دا اغلا تا زمان او کا او زمړ شو او زما په دیمال کې زما د لونو زما د خويندو زما د لونو زما د مور زما د خوي زما د نسوب راخه بیا په فردن فردن دیونه بهنه غواړي چې ماстаўه دې نه راغلا کړیوه ساوجه به کومو برخه ده هغه له موخه یې لونو به جوږې د پلاټو مالګې ستا کوم راځو دا غیره له پټنه وکړي کله نو په څو مټرځي چې ستا د روپو مالګې ووم راخو کدی کې یوم دره به نه ونکومو دغه دحال پدې ټول خاندان کې چې دلته یو غزر مخنه وني زګ الله پر دې الله دو سی زنو وقیو چی اللہ سرا شرکوشی از دن پردی مال دا حقیقی مالک نو بخنا پاڑی نو دا پردی مال نظام سادل بکار دی کہ او سڑے پردی مال جیب کیچے نو دا شو چی دو او سرور کی جیب کیچے او زانتا لدی زنو وروری یو ساریون فی الخیرات تلوار کئی بکار دنے کئی کئی غلائکا من السوالی ہندہ دنے کانون ندی انتم خير امه تاسو بهتر امت یی خرجت لناس چې وشتری شوې د خلقو کا بالمعروف تاسو به حکم کوی د نیکو وطن هونان المنکر او منکو ویو خلکو له بدونه وتؤمنون بالله او ایمان بساتای ایمان بلای په الله باندې ولو امن اهل الكتابه کشرت ایمان روڑے کتاب ولو لکان خیر الله وان دا بو تو غروه منهم المؤمنون بازی دا دی کتاب نمو منان دی و اکثر هم الفاشقون او دیر ردی نماتون جودہو کند اللہ لئی حضر روکم کتا دا احلی کتاب نمو منان دی اللہوی لئی حضر روکم اللہ ازا تکلیب نشی رسولی تاولا مگردہ خلیرہ دے با دے چیمون بدر پانی دا شباب اندیا دیو لگو و ایو قاتلوکم یولوکم الادبار او کدی جنگی تاو سرانو بگردی تاولا سروبون دزمل کو نه راځي مژیو د طالبانو سره څوکل اخره کوي دلار را راغوش په کوم ووتر یو له په لار قرآن زوار له سرګاله مخ کوي موږ ثم لا سرون بیا بده اندادونی شي زوری و عليه مذله وهل شوی په دیبان د مورد خو ذلتا اينما تقفو كمذكي شي الا بحبل من الله بحب مغربشیدن دی پر سې د الله کتاب وح من الناس او بجم ده رسی د خلکو کې ینی ساب و کې وبا ب غذب من الله او وخته شودي په غوصده الله کې ودونې بلیمل مسک نه او واله شوپیبانې خواري سالکه د ان نو دا په صدهدي قانو چودی یک پونه بیا یاد الله چې کوفر بیا غوللو د الله پایتونو هو الأامب او وجلې ب غبران د بغیر د سجررمناات ذالک بما سو دا پسو د دې دینه فرمانی کړو وکانو یا ته دم دیو اته دې دي لیسو سواءا نلی برابر من اهل کتاب ذال کتاب ونطول امتون یو ټول یې نه قائمه ولا یذلون جل آیات الله یاتند الله انال لیل پس سده شپې کې وو مسجد دو او دې الله تعالی د سجدہ کوون کتابیدا یونه بالله ایمان راړی پله او پررض داخرت دا باندې و یا مونه بالماروي هوونه للم ک دوکم کې خلکونی کو او من کوې د بدونه یوصارونه بالخیررات او تار به کار دې کو کې ولا وه لای من الی دا دې کاونه